Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber Chegou o Guia ZapDF A maneira mais legal de encontrar produtos e serviços Sem baixar aplicativo É tudo direto do seu WhatsApp Ah! Adicione na sua lista de contatos o número 985-46-8084, 985-46-8084 e pronto, você vai acessar o maior guia comercial do DF. Digite qualquer saudação como um oi e siga digitando apenas o número da opção desejada. Guia ZapDF é perfeito para você que quer comprar e para você que quer vender. Não, não, não apoio, Gonçalves Lanches e Conveniência, Didi Lanches, Hotel Canal 1, Danguste Crepes, Internet Clube, Eva Festas, Nicole Bônus, ND, Móveis Planejados, Atos Informática e Savanas Hotel. Não não, a garota que eu tava, eu vim aqui foi para beber. Chegou o guia Zap DF, a maneira mais legal de encontrar produtos e serviços sem baixar aplicativo. É tudo direto do seu WhatsApp.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 apoio Gonçalves pães e conveniência de lanches hotel canal 1 danuste crepes internet clube eva festas nicole bolos lb móveis planejados atos informática e savanas apel